لِلْفُقَرَاءِ <تصفيق> الْوَزِينَ وَرْسِوَخَ تَمَعْقَبَدْ سَرَ مُنَاسْبَتْ وَازِحْ دَيْنُ دَدِينَ امَّخِ نو تاسو چې خرچ کوي دا غوې بارکه د خیرت مثلا بیان شو کوره سوال د او بچا دا خبر ده خبر ماتم من خیر بارکی الله یو خبرو مجبورا جرګر پولیسو کمیونی شکول خبره کوي کم خرچه کوي مدد چاره کړی للفقراء الذین یو الله تعالی فقرا نفس کړه بالفقران لپاره دی فقرا لپاره فقير محتاجو په لګي ضرورتمن په لګي نیو چې فقير کم بوکرا الانی تهسرو فی سبیل الله ا چې بن کليشي دي با الله لازم ده الله مراد ده الله دین دي اذن خدمات دي پاره کرا کېږي مثلا یو سره علم کوي یو سره jihad کوي یو سره تبلیغ کوي اسی له ديني خدمات کي خو بعد ديني خدمت راځي چې څلېږيش د غزمنه چې خپل کمه تجربه شوی د علم مطالعاته و یاره تبلیغ مطالعاته و چاہے تبلیغ کړي چاہے علم کړي نه ته په دې ځای به مشالته نه کړې دي سره بلګر کې شه د دې ځان له کور د پرګټو ټم کې یې تبلیغوم اویاد مدرسې ته انکم په یوه مدرسې کې علم وکړو یو خپل اورلي له زموږ پړاو زم دل تک پکم کوو مدرسې باندې یو د نړۍ سره چې متن علم په استاد تک یې په بل زده کول نو چې رچات تجربه شي او څوک دې باندې مطلع شي او ناغت مکمل کړ چې د سر بل سنګي کې بل دې ته مکمل زندگی ورګه دا سناس ژوندۍ ورکو نو علم داتو صحیح صدر سنا سوکی و مخلوب طوان نفور سا او جیحاد دوکی دکا فرمخ که با مرچن کے اٹیوش ناللہ ایدار در پارا در پکیران دیو دیو دیو دیو پکیران دیو دیو مختلف پکیران دیو آگا پکیر دیو جیبس بیغم اپورناس دیو ایو در سی پکیر دیو چی دی سی دینی الله دو جنان دیو سبیداللہ دو جنان دیو اللہ دی دیو دیو جنان راگیر گیر شوی دوالا پک روان میں پہ انہیں کار کی گیر دے نو چھدتا تو ورکی نو دیو جنا مثلن طالب عیلم دے نو بمزید عیلم تا پارش ہیپس گئی نو پتوکیت تا شیحپس بطوکیت تی تبلیغ گئی ناغتتا ورکیتا داد اکو خرچ روان تبلیغ بطوکیت تی جہاد پہ مجاہد دیں روز طبا پکر پہ نختم شنی جہاد بطوکیت تی نالاوی دس تاس و دس خلق و دا پارنسیو مختلف اوز کزلیت آلی بینام دخو دا خمالدار دینام بس اخو پتوکیت دی مجاید دی دا خمالدار دینام پتوکیت دی مالاوی یودا جن پاکر پکیوی او بالکران مختلف دنو انو انو فی سبیل اللہ کم چی بن پلیشوی دی راگیت پلیشوی دی پلار را انلاح لارن امراد دا اللہ دا دا خدمات درڅه د سې د څې په بیا ګیرې ده مختلف دي لګټا استمآوي که مدرس باندې طالبان راځي چې مستقیل کاروباري وي لګا باندې معلمین تبلیغيان راځي چې مستقیل کاروباري وي داسې مجاهدین چې مستقیل کاروباري وي آی داسې ضرورت دي او باندې داسې کاروبار ماروردارینی موقعي دا به تبلیغ باندې تجارت وکړي با ناغې هیڅ بوله الله پرمه الله یا استطيعون پا قیرین گو گیرم گی او بلدار اکوشش کل خو طاقت من اللہ زرباندگر زیدو فی الارد اقذمہ طاقت نمراد دا طاقت نائی جو پرکوش علیہ مولی طاقت نمراد عام تو طاقت عادی مراد طاقت عادی یعنی مسروپ پا لے عز علم کے مسروپ پا لے عز گاری گی جہاد کے تبلیغ کی مسروپ پا لے عز گاری گی لائنستتیونا طاقت نلری گنج وقت ور سره پو نيشت طاقت نورات عادت دي عادتن چې کم طاقت ته ټيم ورکول پکار دي تجارت لايست بدون عادتن طاقت نه لري گنجيش نه او د برزيدو په لپاره د کسب د ګټه او د ارضي تزمق به چې لړشي تجارت مجارته پته هیلن پاتې کیږي تنظیم یې حالت پاتې کیږي مقاصد او دا څه سنج فکران امید الله په دین کې جوړ او دا غوړه ولا سپارته ته درې سپارته دا ته تا ته ملې ته مر بیا د وک اس مخالقت دغه بیا د وک اس مخالقت نو الله به کې اډه محتاجب نه دغه باري دا څه دی بیا چې په ناس مې مثلا طالبان دین کې جوړ وي او د تجارت غونجه سره مستهات ته دیږي یا مجاهد دی خدای کی بیا خپل د وګسمه نه یو تاسو دې چاته لاس نه نیسه ا ما نه انداز هر سیدا سي تیار کړی چې انداز اندازي اده کرانګي چاته لاس نه نیسه د سوال نزان بچی سوال نه نه بچی نن نه وي انداز څه خدای به په دې نه څنګه الله یو یخسبه هو الجاهل دغه دین کې راګير چ ګونځای څو سره نشته یاخ سابو رب نه جاهل کس یا هلمر جاهل دایلم نه جاهل نه مراد رب کوه حال من نه کس چې دا هغه حالات او معلومات چې نشته د تبلیغي مجاهد او طالب علم و غیره د حالات معلومات نشته یحسبهم الجاهل عمان کې پتک کا کسان باندې نه کوه انځان حالت پتاوتني اغنیات او دمالدار گمان تولے کہیں من التعاف اغزان سوال نا, نا سوال عوزان عوزان نا بجوئی ناللہ و عدا سکسام تبیع تبا کم سوال پہیدو اللہ دن کی جو دے اکر پکر دے او جبل نا افتر ضرور ترابر رہی خو جا ابل عجیز گیر ہم دے پکر ہم دے مختاج ہم دے او گنجیش ہم و سرمشتہ ابل ترکت سوال نا بجوئی ناللہ و عدا سکسام چھتا پی ظا او صالح نن بچی دی ته خو پیجه به څنګه الله تعالی مزګر کوي تعرف من به سیما هم ته به پیجه دی علامت دی څه نو تاسو پدته چې کان محتاجی او دا کسی کس لږه د پندینه په تل کې د شکلنه په تل کې چیرته سره کومه من دی علامت په تل کې هغه باندې په علامت داغه مختلف علامات دی یا دا کور ما معلومات کیجی دا اغده بدن نخفل معلومات کیجی دا اغده حالت نباز دیسی سوال نکیه و کپڑی گم دوری دا اغده د او دا شکل ده او دا اغده حالات معلومات جو که نتا علاماتو نپت لگی جدا انسان اگرچه پکر دے او گیر دے تاکت نشتا خو علاماتو نپت لگی جیر دے دخلکو نواری ندلہ ورکور پکار اللہوی طبع پہ علامت پہ جنے تا عیق ہم بی سیمہ دکتا سید محتاج سید قرطب دے علامت پہ جنے اولی دے پہ علامت پہ جنے زکر پہ جنگیشی پسوال سرہ دے سوال کئی دی لایس انونا نا سین حافا علماء اللہ سوال ایکن اصل اللہ پرمائی چیئے دے سوال نکل حلقونا ایل حافا پہ زارے سرہ چگل کل راکا راکا صلی پسوان خلی بلکه اعتباسی رو لیکن بلکه ده ادوسوان لگه بازه باکیر داسی چه ادوسوان لگه او باز اداسی چه مختازی نپوٹ پناول که دا, دا دور نوگه نا اللہ فرمائی جتا پاکیر چدا تولی خبری پاکی پاکیری فکر دے مختاعی دے گیرد دا اللہ فرمائی تجارت بنجائش و اصر نشتا آبیاد اصوال اعظام بچ پرده نا کوئی اکسی پیجنی من اصلور مغابران نا اللہ فرمائی دے پا علامت سر طور زکه <زق> د علامت په جنې چې چون د سوال کینا د خلکو په بازار سره سوال کینا نو دې کې په جنې نه الله وستر څه صدقه د وکړه په حال کې په لمانه دې ته سوري چې خنای په انکری ورته اچي هغه ته وایي پس هسي جون ورکاو کله په نور خبره دا ووي چې رما یا مکه سبانه داو داو دا جلاوا نوره خبرې پکې ورمو نو څنګه خبرې ځای باندې چې کوم داخ خلک دا خلک خالي ساتيخه مې نامینه ورسي خلک کته تبلیغیان دونکو په ځوالګه کې د پټلګي شهر د کور کې به ضرورت خبرمځه انتقال وختونه خلک چینه کې قال مولا خلک په مدارس کې چې مجاهدین دي په جمعې باندې ورځو په دې شي کور خپل پکا الناس ایل حاقا اللہوی خلقونا سوال لکی دی ایل حاق سوال چی بین کل کن خلیور بزر نتاوانی دکی اصل که دی ضرق ایناواتا حاصلی جا حدیث کی رازی شیخین روایت دی پیامبر الاسلام پرمیلی صلی اللہ اینا عن کس عن کخرت العاب زیاد سامانو نسر ملداری با حاصلی جی زیادی پیسی تکی زیادی کاری تسر دی تمانداری لیکن نلغینا اینا نفس پیامبر الاسلام پ تو دا خلق چوی دا دیندار خلق دا دا ظلم آنداری اگر چسو اثر نیی نارتی رکی خود ظلم آنداری لاس اغنی نیسی او سوال کل چه نی زرورت نیی بیا خود حرام او چه زرورت نیگی او چه زرورت نیگی بیا خرام نا حدیث کرا زیمان سالننا ستکسرن چو چه دیروالی دا پر اصوال که حاجت برابر دی فا اینما اسالو جمرن دی سرورت نبی اکرم ورویدو دغه خبره کډې سرور کېدلله چې موږ په لری سرور کې ځان جوړ کړی هغه یاد ساتل چې داسې کس پکره پخنه باندې نه کم کم د دروازه خودو خوله پخنه باندې پخره دروازه کوله یي چیملي ګڼه تا سوال کې سپتا سویلې باندې چلې لاندې دروغه سوال کې په داسې پکره دروازه نه باندې تمامه شرو ده ماده ز زمونه ګاډی کیږي بشي نو به سګاډی کیږي کی مسعوده نګوزي ماخ دا هغه خبره ده چې چې د فقر دروازه کول چا دا چې داو سوال دروازه کول په مخلاقه د او د اجزه دروازې څخه کوله کله مګر نه په بس د برابر سوالي سوال نه کار شي الله پر ځای غواک چې سوال نه کوي خصفت دغه خدا تعقو وی په جنه اره طریقې چې زان سات ورپسې مخکې جملې دلوله شه اور پسې بل وما تم فيكم من خير ان الله به عليم تدي اثر د دې دوه آیتونو سره مخکې سر, سر لګېدل ځکه خبر ده چې کوم مخکي او زه ته رښتیا استماوه فإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ هُوَ لَخَبِرَ اك خبر التملک وما تم فيكم من خير اغه چې تاسو یو خدښ کوئ صحیح محتاج لري ورکړی او دې محتاج نه ورکوي سیمال ورکوي تلک مال ورکوي د خپل غرض لپاره قاعده نه د رضا لپاره ورکوي بس ټول ګارکه الله فرمایي واما من خیر فان الله به علیم له کو خلق وکستاپ چ벌 پوې یعنی سزا به الله ته پوې دنه بچار نن سېګ استنه ورکوي یا د غلط لپاره ورکوي د الله د رضا لپاره فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذِمَمَتِهِمْ كَيْفَ اسْتَيْقَظَ وَأَكْرَدَ اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُ فَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ خَيْرُ الْمَصْبِحِ وَالتَّصْبَاحِ ذَلِكَ مَعْنَيْنَا وَرَضِيَ عَنِ الَّذِينَ يَنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَنطَلِعُ عَلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ذَلِكَ پرهلو بیانې الله تعالی پر دې انفاک باندې ثواب دی چونکی امر کوي انسان ته کوم ثواب ملای وي نل پرم الیذین یتکو نو اولا اغه څنګه خپل ملون خرچ کړي خپل حلال مالونه خرچ کړي بالليل د شپې او نهار او درزه سرن په اعلانیتن اخکارا باند دیون بیگو انپاوز کی اموم دا دا اشعر رو آم اوقاتو کا خرچکی گش پدا کرا دلاغ دو اخ دنی خرچکی ارم ٹیم کئی او دنو روکے حالات دا اشعر روکے دنسان دو حالاتو یاد ایچا مختورکی ایاد اخکارا باند آم ٹیم خرچکی کارا کئی اپٹا کئی آم حالاتو کی کئی آم اوقاتو کی نالله بارکه فرمائی فلا خلهم اجرهم دید فلا دی سواب اشتحا این در ربی من اللہ پا حیل امکی یو درید فار سواب امکی دل دا خیرت بارکه اللہ پرمائی لا خوفن علیم دیبانی بخوفن چی ارداد خیرت کی با حمجنی گنا رب اپنی و دنیا کے مال ورکره صدا قاتل کنی ولا امیخزنون اون با حمجن شی دنیا کی تسپاتی شیوی اگر کسی لکه د ځان سره ورولې د کډی ما له ورولې صدقه کولې د مختيار دی ته ورولې نه ده ورولل دایندہ مصیبتین پای باندې د پکړی اخرت کې د جک مزابونه دي اغان په دې نیک عمل په صدقاته د پکړی او ورستو په سي له پریشانسي د ځان له مختي ورولې خبره نه اند نه به ورستو په سي افغان یام نه نه اینده پریشانه او چکم ثوابونه ودی آیات کی خرچه که خودچکم شرطونا تیر شده خرچی دا پارا آغا طریقه بانده کئی تسایی مسرح پی کئی نو بیا کده شپی اکا پپٹا ای کپکا رئی نو دا قدری والا خبری اللہ تلای دا پارا بیان کئی یو عجر بالخور پنی بن خوزن پنی دی آدی آیات الفاظت اتاس ہوگو نو بللی اشبا مختبر اشبا چه خرچه که دی شپی رازی وشتکڑی دا اور پس سر له مزه محقي کړ پټوالي ولا او کاروالي ولا له سرې پرشت کړ نيو د شپه محقي کړ پدي کې پټوالي سو او سر باندې پپټا چا لور کې دشتي ور کې نو پدي کم سره پټوالي ان پران الفال دغه حکمت یلګځه محقي کول او استقول دکي بلان خبري دې کې یو نقطه په اشاره نه دې کېم په اشاره را او لمحو چې پپټه باندې پر کول افضل دي چې سړې د بچي د خوдени د کلاینه په کې بچي د پکتیر د رسوایه په کې بچي نو په پټه ورکول به تر اذن او دو الفاظ یې ورته وبل نو مطلب دا دی چې کله نه کله ځم به تر دي کله نه کړ یو له هغه خلکو صدقات نه ورګل خیرات نه کین خلک درپسی اقتداو کیستا پښنگار خلکونو په نفسه ابزل دغه کله نه کله عارف دوجنه په ښکارم میان د الف آیات عام دي اګر چې شان نزول کې مختلف واقعیت نکلي د علی سے بارے و, و سره دې نارو په دې رحمن شان نزول کې نو هغه دا سکارو په سرور دې و رحمان نيوي د شپې خرچه کو خیراتي ور یو ورکو ايې په ورکو ايې په ورکو ميدای ته نن نازي حضرت صدیق صاحب دا حصیرازی در از نور شان نمودل <سؤال> خدا ګوردا ثواب د غیصره خاص نه کې چې درته شان نمودل صحیح د سند په اعتبار سم د ثواب د غیصره خاص نه چې دا صرف د عالی زده لپاره د کلیشپي خرچه اوه تا کوم درزه وکړه کلیشپي وکړه پپټه وکړه کار دې وکړه نو ستاره پرم اجر نه اخرت دې بربانه نه خوپی او دنیا په سي غمجنې خبان ونه روانه واست هدا پر اوڈا بسیل سود مسلہ دا اوڈا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ وَدَقِ صَدَقَاتِ جِلِي جِتَا سِيَ خَرْچَكَ وَهِمْ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اَذَا بَقَرَ دَعَ مُحْتَاجَانَ دِهِمْ اُحْسِرُوا چِبَنْ فِي شِبِلِي اللَّهِ فَلَارضَ اللَّهِ فَدِنْدَا لا استپین نذر باندې په نن بیچ طاقت لري ګنجاي څو سرانې اشتیا استات پر سرانې اشتیا ور باندې ورزيدو د فرض په سبب د یا سبهم ګمان کوي دی باندې الجاهلونه او تاسو حالت دی باندې ګمان کوي اقنیه ادمان دارنه من کتاب په وجد स्वर्ग په وجد ځم بچو له स्वर्ग نبو مان کوي باندې نا کو انسان د دنیا ادمانزارانه من تا کو ته د وجد بچوالي د سواله زانګچکي الله فرمایي تار کوم تاسو د پیج نه دوی ده بي سينهم طالما قد ديما لا يحلون الناس الهافہ بي سوال کوي واستنه کې دخل کلا ان حافہ فزارا سران چې بلکو الهافہ راځي سره څالوږي بلکه تاسو باندې د خدای چې یو ډېر په شان کوم یو او ستنه تیرول دا اساني خلاصي سره دګانوي الله دې وسه ته ورکي وما تنفقو من خيره او هغه چې تاسو خرج کوې من خيره د سهره د سامانه فانه الله يعلم لا تلاهي فاخرج باغي عليم قيري چې او سېمان ده چې غلط مالو په غیر مسرب کې ده او دا لنا غزار پرنه الله که خو د سزا او جزا به ورکړي الذين تصاموا في قولهم و اموالهم شد خرچوا اموالهم والحلال معلوم بِاللَّيْلِ <سؤال> يَشْفِي وَالنَّهَارِ يُدَاوِي سِرًّا فَتَطَبَّانُ وَعَلَاهَا ثُمَّ تَخْتَارُ بَامْدِي فَلَهُمْ قَضْبِينٌ فَرَأَوْهُمْ صَوَادِجُدِيْدَةٌ إِذَا رَبِّهِمْ بَنَذَرَ الضَّيْبَانِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ خَافَ دِيْبَانِ دَعَاهُ فَخُدِيْبَانِ وَلَا يُحْيَطَنُونَ وَبَغِيْرٍ جِنْسِ فِي الدُّنْيَا agora